Розділ 22. Всю ніч її переслідували кошмари. У вісні вона відбивалася від чоловіків, вона прокидалася знову і засинала. І знову прокидалася. Перед очима стояла та сама сцена, кроки за спиною машина, що під'їжджала, чоловік заштовхує її в автомобіль. Чи знали вони, хто вона така? Чи просто хотіли пограбувати туристку в американському одязі? Коли Мері зайшла до себе в кабінет, Майк Слейд уже чекав на неї. Він приніс дві чашки кави та поставив їх на стіл. «Ну, як прийшла поїздка до театру?» – запитав він. «Чудово!» «Те, що сталося потім, його зовсім не стосувалося. Ви на поранені?» «Що?» – здивована спитала вона. Він терпляче повторив. «Коли вони хотіли викрасти вас, вони вас не поранили?» «Як? Звідки ви це знаєте?» «Пані посол». У його голосі звучала іронія. «У Румунії немає секретів. Навіть якщо ви йдете приймати душ, про це всі знають. Ви вчинили досить нерозумно, повертаючись додому пішки». «Я й сама тепер розумію», – холодно відповіла мері. «Більше такого не повториться». «Добре. Що у вас забрали?» «Нічого». Він насупився. «Якби їх цікавила ваша сумочка чи шуба, вони могли б відібрати їх на вулиці. А так виходить, що вони хотіли викрасти вас». «Кому треба було викрадати мене?» «Це були не люди ЮНЕСКО. Він намагається підтримувати рівні стосунки з нами. Можливо, якась дисидентська група або бандити» котрі хотіли отримати за мене викуп. У цій країні не викрадають людей заради викупу. За це навіть не судять, а одразу розстрілюють». Він відпив кави. «Хочете пораду? Я вас слухаю. Їдьте додому». «Що?» – Майк Слейд поставив чашку на сіл. «Вам лише потрібно буде написати заяву про відставку», Забрати дітей і повернутися до Канзасу, де ви будете поза небезпекою. Мері... Обличчя Мері залила фарба. Містер Слейт, я зробила помилку. Вона не перша і, швидше за все, не остання. Але на цю посаду мене призначив президент Сполучених Штатів. І поки він сам мене не звільнить, я не хочу чути, що мені раділи рушати додому. Вона на силу стримувалася, щоб не закричати. «Я вважаю, що співробітники посольства мають працювати зі мною, а не проти мене. Якщо вам це не під силу, ви самі поїдете додому». Її трясло від люті. Майк Слейд підвівся. «Я простежу, щоб вам принесли ранкові зведення, пані посол». Того ранку в посольстві тільки й говорили про спробу викрадення – «Цікаво, звідки вони про це знають?» – дивувалася Мері. «І як про це дізнався Майк Слейт?» Мері шкодувала, що не знає імені свого рятівника, щоб подякувати йому. Вона лише миттю роздивилася його. Їй здалося, що це був привабливий чоловік років сорока з ранньою сивоною. Він розмовляв з акцентом, можливо, з французьким. Якщо це був турист, то він, мабуть, вже відлетів додому. Мері переслідувала ця думка. Одна й та сама. Єдина людина, яка хотіла її позбутися – це Майк Слейд. А що, коли це він усе підлаштував, щоб налякати її і змусити повернутися додому? Адже це він дав їй квитки до театру. Він знав, де вона буде. Ця думка ніяк не виходила з голови. Мері довго думала, розповісти дітям про подію чи ні. Зрештою, вона вирішила, що не варто цього робити. Їй не хотілося лякати їх. Вона вирішила, що тепер вони нікуди не ходитимуть самі. Того вечора у французькому посольстві мав відбутися премій на честь відомої французької піаністки. Мері так втомилася, що віддала бучо, аби не йти туди. Але виходу в неї не було. Вона прийняла ванну, вибрала вечірню сукню, але коли взяла туфлі, побачила, що один підбор зламаний. Вона покликала Кармен. «Слухаю вас, пані посол». «Кармен, віднесіть це в майстерню. Нехай полагодять». «Добре, пані». «Щось ще?» «Ні, дякую. Більше нічого не треба». Коли мері приїхала до посольства Франції, там уже було багато гостей. Біля дверей її зустрів помічник посла. Він поцілував їй руку. «Доброго вечора, пані посол. Дякую вам, що прийшли. Дуже люб'язно з вашого боку було надіслати мені запрошення». Вони обидва посміхнулися до цих порожніх фраз. «Дозвольте, я проведу вас до посла». Він провів її через зал, де більшість осіб Їй уже були знайомі. Мері привіталася з французьким послом, і вони обмінялися люб'ядностями. Ви будете в захваті від мадам Дофен. Вона чудова піаністка. Мені так хочеться її почути, — збрехала Мері. Поруч прийшов слуга, несучи тацю з шампанським. Мері вже навчилася пити вино на прийомах. Вона повернулася, щоб привітатися із австрійським послом. Як раптом побачила незнайомця, який врятував її від викрадачів. Він стояв у кутку розмовляючи з італійським послом та його помічником. — Вибачте, будь ласка, — сказала Мері і попрямувала до француза. — Так, звичайно, я сумую за Парижем, — казав він. — Але сподіваюся, що наступного року, — побачивши Мері, — він замовк. — А, бідна Леді, ви знаєте один одного? — запитав італійський посол. — Ми не були офіційно представлені, — відповіла Мері. — Пані посол, «Чи можу я вам представити доктора Луї де Ферже?» Француз змінився на обличчі. «Пані посол, вибачте мені, будь ласка, я уявлення не мав». У його голосі звучала сум'яття. «Як я міг вас не впізнати?» «Ви зробили щось краще», – посміхнулася мері. «Ви мене врятували». Італійський посол глянув на лікаря і сказав. «То це були ви?» Він повернувся до мері. Я чув про цю сумну подію. Воно справді було б сумним, якби не доктор де Форже. Я вам така вдячна. Луї де Ферже посміхнувся. А я такий щасливий, що опинився у потрібному місці, у потрібний час. Посол та його помічник побачили, як прийшов англійський посол. Вибачте, будь ласка, сказав італійський посол. Ми ненадовго покинемо вас». Вони поспішили на зустріч англійцю. Мері залишилася вдвох із лікарем. Чому ви зникли, коли приїхала поліція? Чи бачите, нам не слід потрапляти до рук поліції. Вони мають звичку заарештовувати свідків і викачувати із них інформацію. Я працюю лікарем у французькому посольстві і я не маю статусу дипломатичної недоторканності. А оскільки я в курсі всього, що відбувається в посольстві, я міг би стати цінним джерелом інформації для румунів. Він усміхнувся. Тож вибачте, якщо вам здалося, що я покинув вас. Їй сподобалася прямота, з якою він говорив. Він чимось нагадував їй Едварда. Може, тим, що деферже Ферже був лікарем? Ні, не лише цим. Він говорив так само відверто, як і Едвард. Навіть посмішка була трохи схожа. Вибачте, сказав Дефорже, мені час виконувати функції соціальної тварини. Вам не подобаються прийоми? Він підморгнув їй. Я їх ненавиджу. А ваша дружина? Він щось хотів сказати, але потім передумав. Так, їй подобалися прийоми. Вона сьогодні тут. Її вбили разом із обома дітьми. Мері зблідла. О, Господи! Вибачте! Як? Його обличчя було схоже на застиглу маску. Це я винний у всьому. Ми тоді жили у Алжирі. Я працював у підпіллі, боровся із терористами. Його мова стала уривчастою. Вони вистежили мене і висадили в повітря наш будинок. Мене там на той час не було. Ой, вибачте мене. – повторила Мері. – Нічого. Говорять, що час лікує все, але я цьому вже не вірю. У його голосі лунали гіркі нотки. Мері згадала Едварда, і як їй було важко без нього. Він глянув на неї і сказав – вибачте, пані посол. Повернувшись, він попрямував до нових гостей. – Він трохи схожий на тебе, Едвард. Він би тобі сподобався. Він дуже мужня людина, він страждає, і це притягує мене до нього, адже я теж дуже страждаю, дорогий, я завжди страждатиму без тебе, мені тут так самотньо, нема з ким навіть поговорити, мені так хочеться, щоб у мене все виходило, Майк Слейт намагається відправити мене додому, але я не поїду, як ти мені потрібний, любий? На добраніч, мій любий. Наступного ранку Мері зателефонувала до Стентона Роджерса. Так було приємно почути його голос. Це як нитка, що з'єднує мене із домом, подумала вона. Ми задоволені вашою роботою, сказав Стентон Роджерс. Про Ханну Мерфі тут багато писали в газетах. Чудова робота. «Дякую, Стен. Мері, розкажіть, як вас хотіли викрасти?» «Я вже розмовляла з прем'єр-міністром та начальником секурітати, але в них немає жодних слідів. Хіба Майк Слейд не попереджав вас, щоб ви не ходили самі?» «Так, він попереджав мене. Може розповісти йому, що Майк Слейд налаштований відправити мене додому?» «Ні. Я сама з ним впораюся». – вирішила Мері. «Запам'ятайте, якщо що, я завжди готовий допомогти вам. Будь-коли». «Я знаю», – вдячно сказала Мері. «Це так багато для мене означає». Після дзвінка вона відчула себе набагато краще. «У нас проблеми. У посольстві відбувається витік інформації. Мері та Слейд пили каву перед початком робочого дня. Наскільки це серйозно? Дуже серйозно. Наш радник із торгівлі, Девід Віктор, зустрічався з румунським міністром торгівлі. Я знаю, ми обговорювали це питання минулого тижня. Правильно, сказав Майк. Може, вони просто здогадалися? Можливо. Але ми мали нові пропозиції, які вони вже знали заздалегідь. Мері замислилась. Ви вважаєте, що це хтось із персоналу? Не просто хтось. Ми обговорювали ці пропозиції у акваріумі. Туди мають право заходити лише вісім осіб – начальників відділів. Хто б це не був. У нього повинен знаходитися електронний пристрій, що підслуховує. Очевидно, мініатюрний магнітофон. Я пропоную сьогодні скликати нараду в акваріумі та запросити туди всіх, хто там був в останнє. Наші прилади вкажуть на винного. За столом в акваріумі сиділо вісім чоловік. Едді Мальц – політичний радник та агент ЦРУ. Патріція Хелтфілд – економічний радник. Девід Віктор – радник з торгівлі. Джері Девіс – представник зі зв'язків із громадкістю. Лукас Джен начальник адміністративного відділу та полковник МакКіні. Мері сиділа на одному кінці столу, Майкл Слейд – на іншому. Мері звернулася до Девіда Віктора. «Як відбуваються переговори з румунським міністром торгівлі?» Торговий радник похитав головою. «Щиро кажучи, зовсім не так, як я сподівався. Вони вже знають усе, що я скажу, перш ніж відкрию рота. Я зробив їм нові пропозиції. Але в них вже були й готові аргументи щодо цього. Таке враження, що вони читають мої думки. «Може, так воно і є», – сказав Майк Слейт. «Що ви хочете сказати?» «Що вони читають думки одного з нас?» Він зняв слухавку телефону, що стоїть перед ним. «Хай заходить». За секунду двері відчинилися, і в кімнату зайшов чоловік із приладом. На приладі була шкала стрілкою. «Хвилинку», – сказав Еді Мальц. «Сюди не можна». «Все гаразд», – сказав Майк Слейд. «Це допоможе нам вирішити одну проблему». Він глянув на чоловіка з приладом. «Починайте». «Добре. Будь ласка, залишайтеся на своїх місцях». Всі спостерігали, як він підійшов до Майка Слейда і підніс до нього прилад. Стрілка залишилася на нулі. Потім підніс прилад до Патриції Хетфілд. Стрілка не ворухнулася. Він підійшов до Еді Мальца, Джері Девіса, Лукаса Джанклоу. Стрілка не рухалася. Людина перевірила Девіда Віктора і нарешті полковника Маккінні. Нічого. Залишилася тільки Мері. Коли він наблизився до неї, Стрілка різко сіпнулася. «Що за чорт?» – сказав Майк Слейт. «Ви впевнені?» Стрілку аж зашкалило. «Скажіть щось, попросив її фахівець з електроніки. Мері підвелася, розгублено дивлячись на прилад. «Може, припинимо нараду?» – запропонував Майк. «На сьогодні все. Дякую», – сказала Мері. «Ви залишайтеся», – сказав Майк фахівцю. Коли всі інші пішли, Майк запитав. «Ви можете вказати, де знаходиться жучок?» «Звичайно». Фахівець почав повільно опускати прилад, тримаючи його за кілька сантиметрів від тіла Мері. Як тільки він опустив його на рівень стопи, стрілка пішла за червону смугу. Фахівець випростався. «Підслуховуючи пристрій у ваших туфлях». Мері недовірливо глянула на нього. «Ви помиляєтесь. Ці туфлі я купила у Вашингтоні». «Будьте ласкаві, зніміть їх», – просив Майк Слейд. «Але я…» «Все це було просто смішно. Прилад, напевно, неправильно працював. Або хтось хотів заманити її у пастку. Найімовірніше – ці штучки Майка Слейда. Він хоче позбутися її, тому передасть до Вашингтона. Її спіймали на тому, що, на тому, що вона передавала ворогам інформацію». Вона зняла туфлі і засунула їх у руки Майку. «Тримайте!» – роздратована сказала вона. Він покрутив їх у руках і запитав. «Це новий підбор?» «Ні, це...» І тут вона згадала, що просила Кармен віднести туфлі до ремонту. Майк відламав підбор. Усередині був мініатюрний магнітофон. «Ось ми й знайшли нашого шпигуна». – сухо сказав Майк. – Де вам поставили цей підбор? – Не знаю. Я попросила служницю віднести туфлі до ремонту. – Чудово, – сарказмом сказав Майк. – Ми будемо вам дуже вдячні, якщо у майбутньому, пані посол, ви доручатимете подібні справи своїй секретарці. Мері принесли телеграму. Сенатський комітет із закордонних справ вирішив надати Румунії позику, яку ви просили. Повідомлення про це буде зроблено завтра. Вітаю, Стентон Роджерс. Майк Слейд прочитав телеграму. Хороші новини. Негулеску буде у захваті. Марі знала, що становище Негулеску румунського міністра фінансів досить хитке. Ця позика зробить його героєм в очах Іонеску. Отже, вони оголосять про це лише завтра. Мері замислилась. Я хочу, щоб ви сьогодні влаштували мені зустріч із Негулеску. Мені також піти із вами? Ні, не треба. За дві години Мері сиділа в кабінеті румунського міністра фінансів. На його обличчі була задоволена посмішка. Я бачу... «У вас для мене добрі новини?» «Боюся, що ні», – з жалом сказала Мері. Вона дивилася, як посмішка сповзла з обличчя міністра. «Як? Я зрозумів, що все було вирішено?» Мері зітхнула. «Я теж так гадала». «Що трапилося? Чому нічого не сталося?» Його обличчя посіріло. Мері знизала плачима. «Не знаю». «Я ж обіцяв нашому президентові!» Він замовк, приголомшений новиною. Подивившись на мері, він хрипко сказав, «Президентові це не сподобається». «Невже нічого не можна вдіяти?» А «Я теж засмучена», сказала мері. «Все йшло нормально. Як раптом перед голосуванням один із сенаторів дізнався, що румунським священникам, яких запросили до Юти, відмовили у візі». Сам сенатор Мормон, і він був вкрай обурений. «Через священників?» – фальцетом промовив Неголеску. «То мені передали. Але, пані посол, у Румунії все робиться для церкви. В них тут повна свобода». Мова, язик в нього заплітався. «Ми просто обожнюємо священників!» Він сів поруч із мері. «Пані посол!» Якщо мені вдасться зробити так, що цим священникам дозволять відвідати вашу країну, як ви вважаєте, може фінансовий комітет Сенату дати нам позику?» Подивившись йому в очі, мері відповіла, «Пані Неголеску, я вам це гарантую, але ви повинні дати мені відповідь до вечора». Неголеску зателефонував о пів на третю. «Пані посол, Чудові новини можуть. Вони можуть їхати, коли захочуть. Мері зателефонувала йому за годину. Я щойно отримала телеграму. Вирішено надати вам позику. Розділ 23. Мері постійно думала про Луї де Форже. Він урятував її життя і зник. Вона була рада побачитися з ним на прийомі. Підкоряючись бажанню, що раптово виникло, Мері пішла в магазин, що торгує на валюту, купила для нього красивий срібний кубок і попросила відправити його до французького посольства. Це була її скромна подяка за те, що він зробив. Дора Стоун сказала їй. Вам дзвонить лікар де Форже. Говоритимете з ним? Звичайно, посміхнулася Мері. Вона зняла слухавку. Доброго дня. «Доброго дня, пані посол. Як приємно було чути його голоси з французьким акцентом. Я хочу подякувати вам за такий вишуканий подарунок. Хоча це зовсім не обов'язково було робити, я й так радий, що міг надати вам послугу». «Це була не просто послуга», – відповіла мері. «Мені б хотілося якось висловити свою подяку». Він мовчав. «Може...» Він знову замовк. «Так?» «Та ні». «Нічого», – зніяковіло сказав він. «Ну, будь ласка». «Гаразд», – він напружено засміявся. «Може, мені вдасться запросити вас якось повечеряти? Я знаю, як ви зайняті». «Із задоволенням», – швидко сказала мері. «Правда?» – у його голосі звучала радість. «Правда». «Ви знаєте ресторан «Тару»?» Мері була там двічі. Ні, відповіла вона. Чудово. Мені принесе задоволення показати його вам. О шостій годині я повинна бути на коктейлі в суботу, але потім ми зможемо разом повечеряти. Чудово. Я знаю, що у вас двоє дітей. Може, візьмете їх з собою? Дякую, але в суботу ввечері вони будуть зайняті. Вона сама не знала, навіщо сказала неправду. Прийом проводився у швейцарському посольстві. Це, безперечно, було посольство першої категорії, оскільки на прийомі був присутній президент ЮНЕСКО. Побачивши мері, він підійшов до неї. «Доброго вечора, пані посол!» Він узяв її руку і затримав у своїй довше, ніж це треба було. «Як я радий!» що ваша країна погодилася надати нам цю пазику. А ми раді, що ви дозволили представникам духовенства відвідати Сполучені Штати, ваше превосходительство. Він недбало помахав рукою. Румунія не в'язниця. Тут кожен може їздити куди захоче. Моя країна є символом соціальної справедливості та демократії. Мері подумала про довгі черги біля магазинів, Натовп в аеропорту євреїв, які прагнуть емігрувати. Вся влада в Румунії належить народові. У Румунії є концентраційні табори, які нам не показують. З усією повагою до вас, пане президент, хочу зауважити, що сотні, а може й тисячі євреїв хочуть залишити Румунію. Ваш уряд не дає їм візи. Він насупився. Це дисиденти, порушники спокою. Ми надаємо світові послугу, що не випускаємо їх, постійно тримаємо під контролем. Пане президент, тут до євреїв ставляться краще, ніж у будь-якій іншій країні за залізною завісою. У 1967 році після Арабо-Ізраїльської війни Радянський Союз та всі інші країни Східної Європи Розірвали дипломатичні відносини з Ізраїлем. Усі, крім Румунії. Я знаю про це, пане Президенте, але факт залишається фактом. Ви вже скуштували чорну ікру? Вона просто чудова. Луї де Ферже запропонував заїхати за мері, але вона сказала, що її довезе Флоріан – вона зателефонувала лікареві і попередила, що затримається. Їй треба було повернутися до посольства та написати звіт про беседу з президентом Іонеску. У посольстві чергував Ганні. Мерський піхотинець віддав їй честь і відчинив двері. Мері пройшла до свого кабінету та запалила світло. Вона зупинилася, як укопана. На сіні було написано червоною фарбою. «Відправляйся додому, поки жива!» З побілілим обличчям вона вискочила з кабінету і побігла вниз. «Щось трапилося, пані посол?» – спитав Ганні. «Ганні, хто був у моєму кабінеті?» «Ніхто, пані посол». «Де журнал запасу відвідувачів?» – вона намагалася говорити спокійним голосом. «Ось, будь ласка». Ганні просяг їй журнал. Тут визначався час відвідин. Вона подивилася, хто приходив до посольства після 5.30, коли її вже не було в кабінеті. Вона нарахувала 12 імен. Мері подивилася на чергового. Люди, які тут записані, їх усіх супроводжували? Звісно, пані посол. Відвідувачі не можуть підніматися нагору без супроводу. Щось не так. Щось було не так. — Нехай хтось зафарбує напис на сіні в моєму кабінеті, — сказала Мері. Вона розвернулась і швидко вийшла із посольства. Звідь міг зачекати до ранку. Луїда Форже вже чекав на неї в ресторані. Коли вона підійшла до столика, він підвівся. — Вибачте за запізнення, — Мері намагалася, щоб голос не тремтів. Він підсунув їй сілець. «Нічого страшного. Я радий, що ви прийшли». Мері вже шкодувала, що погодилася повечеряти з ним. Нерви у неї були напружені до краю. Дефарже глянув на неї. «З вами все гаразд, пані посол». «Так», – відповіла вона. «Все чудово». «Вирушай додому, поки жива». «Я, мабуть...» вип'ю віски. Вона ненавиділа віски, але сподівалася зняти напругу, зробивши замовлення, де форже сказав: "Бути послом у цій країні, мабуть, нелегко, особливо жінці. Румуни з упередженням ставляться до жінок". Мері посміхнулася через силу. "Краще розкажіть про себе, про себе". Їй хотілося змінити тему розмови. Боюся вам буде нецікаво. Ви казали, що воювали проти терористів у Алжирі. Розкажіть. Він знизав плечима. Ми живемо у страшний час. Я думаю, кожна людина має ризикувати чимось, щоб не ризикувати всім. Я вважаю, що з тероризмом необхідно покінчити, пристрасно сказав він. Він схожий на Едварда, подумала Мері. Едвард завжди пристрасно. Пристрасно говорив про свої переконання. Доктор де Форже був людиною, яку важко було переконати. Він був готовий ризикувати своїм життям заради своїх ідеалів. І якби я знав, що мені доведеться заплатити за це життям своїх близьких, він замовк. Вибачте, я запросив вас сюди ні для того, щоб розповідати про свої прикрощі. Тут чудово готують баранця. Рекомендую спробувати. Добре, сказала Мері, де ферже замовив вечерю та пляшку вина. Вони продовжували розмову. Мері вже заспокоїлася і не думала про загрозливий напис на стіні. Вона з подивом визначила, як їй легко розмовляти з цим чарівним французом. Він так нагадував їй Едварда. Напрочуд, наскільки інтереси та переконання Мері збігалися з інтересами Дефорже. Хоча Мері народилася в маленькому містечку Канзасу, а Луї за 5 тисяч миль від нього, їхнє життя було багато в чому однаковим. Його батько був фермером і, накопичивши гроші, відправив Луї до медичного інституту в Парижі. Мій батько був чудовою людиною, пані посол. «Пані посол звучить надто офіційно. Місіс Ешлі, Мері!» «Дякую, Мері!» Вона посміхнулася. «Будь ласка, Луї!» Їй було цікаво дізнатися про його особисте життя. Він був такий розумний та красивий. Напевно, у нього було багато жінок. Їй захотілося дізнатися, чи має він жінку. «Ви не збираєтеся одружитися?» Вона сама здивувалася своєю сміливості. Він похитав головою. Ні. Якби ви знали мою дружину, ви зрозуміли б. Вона була незвичайною. Ніхто не зможе мені її замінити. Саме так і я ставлюся до Едварда, подумала Мері. Ніхто не зможе мені його замінити. Він був особливим. І все-таки людина потребує друга. Не лише для того, щоб бути коханим, просто ділитися своїми почуттями. «Тоді мені й трапилася така можливість», – вів далі Луї. «Мені було цікаво попрацювати у Румунії», – він понизив голос. «Зізнаюся, мені вона здається страшною країною». «Правда? Справа не в людях, вони чудові, але я ненавиджу їхній уряд». Тут немає волі. Румуни – справжнісінькі раби. Коли хтось хоче мати пристойну їжу та предмети розкоші, його змушують працювати на секуритаті. За іноземцями ведеться постійне стеження. Він подивився на всі боки. Я чекаю, не дочекаюся, коли мій контракт закінчиться і зможу повернутися до Франції. Не подумавши, мері сказала – «Є такі люди, які хочуть, щоб я поїхала додому». «Вибачте». Не в силах стримати свої почуття, Мері розповіла про те, що сталося в її кабінеті, про те, що було написано на стіні. «Який жах!» – вигукнув Луї. «Ви когось підозрюєте?» «Ні». «Можна? Я зізнаюся вам у дещо», – запитав Луї. «Відколи я дізнався, хто ви?» Я навів про вас деякі довідки. Всі, хто вас знає, відчувають до вас глибоку повагу. Вона уважно слухала його. Для всіх ви є образом Америки. Ви розумна та красива жінка. Якщо ви вірите у те, що робите, вам треба боротися. Не дайте себе нікому залякати. Вночі Мері міркувала про слова Луї. Він був готовий померти за свої ідеали. А я? Я не хочу вмирати. Але мене ніхто не вп'є. Мені зовсім не страшно. Вона лежала у темряві з розплющеними очима. Їй було страшно. Наступного ранку Майк, як завжди, приніс дві чашки кави. Він кивнув у бік свіжо пофарбованої сіни. «Я чув, чи вам залишили послання?» «Вже відомо, хто це зробив?» Майк відпив каву. «Ні, я особисто перевіряв список. Ніхто з них не міг цього вдіяти. Значить, це хтось із посольства?» «Так, або прийшов непоміченим повз охоронців». «Ви в це вірите?» Майк поставив чашку на стіл. «Ні, я теж. Що там було написано?» «Вирушай додому, поки жива». Майк промовчав. «Кому треба вбивати мене?» «Не знаю». «Містер Слейд, скажіть відверто. Невже мені загрожує небезпека?» Він уважно глянув на неї. «Пані посол, були вбиті Авраам Лінкольн, Джон Кеннеді, Роберт Кеннеді, Мартін Лютер Кінг, Марін Роза, тож відповідь на ваше запитання – так». Якщо ви вірите у те, що робите, вам треба боротися, ви повинні залишитися, не дайте себе нікому залякати».